Txorreki txarraka batzu kontatuko ditu du batzuk ere jungoia, baina ondo duxun nolatua, betes da. eta beste gabe, ba problema guztia gasta ditugun hasiko dugu aurku ere. Ongi dut herri, Zarauzkoa azena gireta guztu gai, aztuak berezi egiten ditun programa honetara. Arraio, honiara, eta hanztere dekoratu zardatzen den herratzaio honetara. Gaur, Ekanaren 12a eta Ekanaren 12an gaurrezelako gomatiean sei hortatu izan esaten aituko gala, gela Familydiak aipatzen hasiko da. Eta etxetik hasi beraipatzen. Sagal Satellites seme urtebetetzea. Benito Jaularen urtebetetzea. Zoriona. Benito, zorionak Benito. Soriona, soriona Lena Goian eon eta ez dutentatean, bueno, van a rigustidente de. No Niz... es Jaiue izen, zehugunetan jaiua izen, ekaniko zeinia baina e, gaur bezala kogumatean beste efen beride batzuk izan dia mundian, eta horiak ekarrean editu duena, gaur bezala kogumatean 1909 de eta laugarren ortean, bizi osoko espetxe zirarra esatu ziduaten Nen Zolman delari hori eta zehi urte egintzituen espetxean eta 1909 eta malaban, edo Afrikako presidente izinatu zizten eta Gaur, darrita aipatzuko patzoko asmo genu, baina nahi patuko dugu hau ere, hori ba, joan, guen biogun ba, atxilo dutako bi eizpak, kartzelatu inditu la ba, Madreuko betikuak, justu zilaren izanean, eta baga urko guna, minik urte batzu barru, ba, zemeride muiduak indituko zeigu, ba, ba, bestein justu zila bertatu zeneko. Egun modu ura ekenen anabiko hau Mila sortxirenda berriz Erdigaldeko Amerikako lehen konstituzioa nortu zuten... Ih, jarri alde gara batzenei? Ah, alde. Amerikako lehen konstituzioa nortu zuten Elzalda Borran Eta, Eliza, gaur egun egoki jaek mikrofona gireza batzeko eta medituko ingoza guztitako zateko, tranquilamente, eh? Ego, ezela mila urtian, ba, Japoniako lehen tronbide inaburatu zuten batzenekit denari Eh, sortzen deliberi Euskal Herrien urte batzuk geru go izango izango utzera oraba bigarren gerrak arlistaren indoren ibilizia lakor. Ba, bat in ezin, 5.40 ba, bain abiatuko trenekin abiltza ba, garai hartan pentsatzen zaio. Berri 3.000 ipasatzen, Zelai eta Baserrita eta Herritatik, ba trena pasatzea zein izango hartzen, ezta. Batzuk infernuko herensu betasunetan Beste batzuk, e, etorkizunaren ba, paradigma atzazuten eta asko betasko zituten, bera betza larrian betiak, ordu arte lasaia harrian bezitzen ba, hien, aldean edo eta ez gaur bezalako zonu egin, gara gertan. Ba. Ez nik emangadoen entzien, hilabetetan eta urtetan inguru arietako betiak. Mila datze den dagoetan, amaz ez berriz, Bilboko burdinezko ezia aportu zuten, Frankistek, alde zauratik planuak Frankoren aldeko emantzizkien goikotxea ingenieriak e, osia diseinatu zuenak, alemania renerazkinek, gaztele munduko defensa, eta zu emantzeten inguruko piniudiei eta, ba, bueno, lase bilberenak da, eta 1922ako Eta 1922an berez, Alcatrazko espetxetik Kalifornian-Ameriketako estatu batotan egin zuten hiru presok eta laro ditanik ian berriz, eta nik inbukatuko dau Boris Jeltsinik irabazi zituen Errusiako presidentetzerako lehen hautezkundiak Zorri eta Republikas sozializtean batasuna dezegin, eta kapitalizmona zuen Errusia 2000 garren urte darte ibantzen presidentetzat Honean, efen gorko efen irigia eta gaur, eta programaro dendezera ba, zaitoak naseko gaur, berez, min muzika pixkatetea ¿Está o...? ¿Está o...? ¿Está ¿Está ¿No se que despalda nada... ¿Va? ¿Susen bien? ¿Bil segundo co... ¿Xilda su nariz en ¿Sarrera...? ¿Bil segundo co... ¿Xilda ¿Sarrera maten así golea? ¿Argüese a mi... ¿Qué es el micrófono? ¿Hitaste aquí? ¿Se diag, tío? ¿Se diag, tío? ¿Se diag... ¿Se Egia hundienak mozkorrek eta uneek esaten omen dituzte eta guk ga aurregia gordinak esateko gogos etorri garenez mozkorren arropes hantsiko gara eta hitz ematen dugu hitz ematen duguenez teka ricardo pitia oso austuko dugula irratsa jo honek irauten duen denboran Ez mozkortuta nahi dugulako sobra ere mozkortzen garelako ardoz Zerrezaz eta bizizaz gaur mozkortu egikiak ezanei ditugulako mozkortuko gara Ongi eterriak beraz arraioeneako tabernara eta nago entenetan sartu gartzen da lizarretaren dira musika txogat ah, igual bai hola ez si bueno, bueno, uhuh. denagun musika musika gala internetetik e, musika jetxina janei hauen Euren zona da neioa, eh? da pazientzia fisketen lurtzuen. Esan dezala gaura arraioenea bat eta berez dekoratutako dugut arraioneko tabernera ongi etorri da egin zugu bazerazkoatzen urte horrelako guztiei hori. Izan ere gizarte honetan, herri honetan, egiak esatia garestiago. Egiak esatia garesti, garesti ordaintzen dugu. Hain garesti ordaintzen ditugu isilian gordetzen ditugela egiarik preziatuenak eta horrenak, eta gure golkorako jansotan, gure barruko arra handitzen eta berazten degu. Garesti urteten da bai bizitza hontan zintzua izatia, zintzerua izatia. Zala da albokoari ezatia ez dugula maite, ez dugula atxegin alako eta alako jarrera, aspertuak euskala eta bar. Ez ni kokotera nien aukali zarritore didei doktorea ganezti jatuzar esaten. Azkotan jartzen aborduri eta egonezinik doktoreak inkluso azerre. Puntual etorreztelako, WSBarekin erbantzestelako, edo linuzarekin problema nazkalako. Bai, xe. Eta nik ez dut esaten, inaiz, estilota itortzen, ezi zilean, eta ez mikrofona hurrian horrelako gauza txarrik. Baizea, doktore, baizea! Ibagakik egila bestoa eka, bai. Ibagakik nire egila bestoa dekela irekiko. Maitea ut joder ire magiak eta musikak eta doktore zilak egiten dikostegunetako behatzetetik amarretarako orduau, berezi, eder eta espezial. Naiz eta ez zaitortu, inoiz, ez ziri, ez beste inori, ez gauza honik eta ez txarrik. Izan ere, egiaren eta kezurraren arteko marra, marra etena da, ambigua, lambrotsua, diferentzia ikustean ikesa da. Orregatik guk gaur muzkorrek egiak garbi esaten dituztelako guk ere egia zerden azalduko dugu tetabrik merke hau lagun E, eta eta txartela er, kasio ondoren ba hau sai ez badu ezin izan da audioa irekin isebe segia estatu hau zure soinu txartela beharrezela konfiguratua dago irtera plugin egokia hautatua daukazu ez dago soinu txartelak ni gomendatzen jamondo.com handian eresteago hutsongo musika praktiko jau praktiko jau Aora Liza riter de livertor A ver, emiltzeak explikazioa. Segartatzeak emena. Segar Entzeki jase, pasatze geneme. <laughs> <laughs> <laughs> Diki gaina seki jat, eme. Horrenak <laughs> betal. <laughs> Kau enzo, si. Aina, bueno, pasientzi bizkatekena, er, azimatuko, azimatuko, azimatuko, azimatuko, azimatuko denez, un momentu enten, ogeita bat, bi puntu, ogeita bat markatzeu arraioniako erlojuak, legeita behatzeak eta ogeita gaur, Ezkainaren amabila da. Ai, ere, zemakitxak alderre bezkarrita. Abita ditu, bulta eman dada amabila. Genditza loko. Eta da horri. Eta horrik. gaur arieneako tabernera. Eta horri me gaur arieneako tabernera. Ia musika pixkat jartze lortzeon. Jamendo.cometik. Jamendo.cometik. Ba, uegun ez ziare interesgarrit bertan, ba, musikal libro ubarri da orkitzalako, jesteko arazori ikestea hona. Zuzenian daitu erda. Baina hori, zuzenian, entzunera, baina hona, entzunko jau, ez? Ba, zaiak, zazera, A ber, nuntze, ber. Koment, aldatun, dituz, dituz, dituz, dituz, dituz, dituz, dituz, dituz, dituz? Algu izazte... Bueno, Buna, baintxe komentotan jamen nosartu geha, hemen aukeratuzak zeak ze musik eta eh? mutu entzuna Elektro, adibidez? Eh? Adibidez? Elektro pixkat entzuten zeiatuko geha Hau adibidez, musika ezagun egek hemen entzuna da ah. bai baino behioetan Naik egen, azimaneetak boru, orduan eta entzun garritak guak izateik, play Aizte da xe gal? Ia entzuto koukera iba gond Vai Ia entzuto koukera iba <tusurra> gond Boira beira eixamendean zain <tusurra> Usted es el Mosco, no está suena rollo de la cara. Ya, abrigado. Se ha vuelto, ¿eh? Ordenaría <risa> <Exactamente>. <más long> <risa> sí. ¿Eh? Mosco, ronek, vay. Esa tisquiquela, ¿eh? Mosco, ronek, vay. Esa tisquiquela, ¿eh? Ah, no, diru, Bueno, ahora vamos a hablar de la gente Y ahora vamos a hablar de la gente Que nos haces un proyecto De la agenda Y ahora vamos a hablar Y ahora vamos a hablar de la gente Y ahora vamos a hablar de la gente Y ahora vamos a hablar de la gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, Oscar, Oscar <ríe> no es lo Atzi, atzi. Oze San Antoñoan. Urkiolan, Urkiolan. <laughs> Urkiolan. <laughs> <laughs> ba, Bihar San Antoñoa egunean, ba Mikel Márquez izango alizar de Anzoquian, eh zure berdiegiseneko kantuak Orquesta, ¿no?, ah, ¿no?, bueno, abertan, jutea, va, plan, pelote, izanlite, Ori, ¿eh, es salda, espaldiko, disco, bato, cantan, bato, salde, es espaldikoa? Me <risa> <risa> suure espaldikoa, ¿eh?, Baina, juxtu, azkeniko, oz, un disco, ariere, y sen, ori, viajar, ari, ere, izan, ori, jipe, ajarro, dito. Ya, oida, artista, kaba, actua, gite, es, berriz, ere, <risa> <risa> <risa> en vueltatzen, <el> liada, ba, <risa> berea, de la, o, irte, o, cantajotzea, e, Pero ese recopilatorio iba toda <risa> la teatral, ¿eh? ¿Ves? Ba, <risa> ez, baina bueno, eh, Mikel eta eta ta bueno, orain da urte batzu joan genian, eh, <risa> makatsa daide joan, ta bueno, ni gustano eso gente gutxo baina Ez benetan, eh, dituen kantu asko-ta asko, -tasko. uste horre basur egoi egizantzala, bele ba, musikagintza guztia ja eklipsatu una, baina horba, euskara, kantu erotikoekin indako zede bat, eta beste egun eh, matere, ez zertarako moa jarrita dar, eta inkluso azkeneko matere, eta, bora, ba, egit ja, egit urtetan, atetun dizko duan anbiliduma, amoguko bat atea bere best, zelera, egin best zink, zin, sin dirakin. Eta bihar barri, ba, Gizarteantzokoan entzutuko aukera izango da. Ze, neuste suna ba, ba, ba, ba beste proposamen, ba interes garraia ziaro Putuzulo Amez fabrikak, i punkontalaribada terrelako bihar gaurko 10 eh? e, beste belietatik izeneko ipuinak kontatuko euskaretan Putuzulean. Indik jemen gaila joarratuko gauten ipuñek izango jabez bat dena hau saletako gomitatuta bihar putzuztu gara eurtzea eta ipuñez gozatzea bihar, beraz, beste begitik Hori, asaltzeko, ze proposonimeko txukuno mateo ze elduok itxuraz ez gaude hain oituta ipuñak entzutea kontatzeak edo aurra da, aurra da, aurra maino profesamen kuriosoa mate da eh eziala ipuinak zehatiketan fauletatiketan da onkisotetiketan eta horrakaregan ori dios ona ezabela hau ba ona ala ori, ori, ori, ori, ori, ori. O pasai, o Ez yes, ez, yes, baina, ipurigen kontu hori, okay. fabulak eta bar, no? ba, bizitzako pasarte pila bat kontatzeituen Egozen fabula, no? uh -huh. ba, segura azki indizienak da azkela gure bizitzan reflejatze egian egun okotasuneko xelobrekei eh, alakarrik, ba izin uh -huh. egun okotasunean, ez da? Eta, eta benetan proposanen poli eta hiritu zaitela nahi pertsunarki ba horratik da horratik animatzei jendia ahi parte hartzea o... eta so, parte putzu zulean dala! Hori, hori, putzu, putzu, zuelo, zuelo, putzu, putzu, zuelo, zuelo Ba bai, segure ere, beste begitatik e, izlatu dako ipuñek izango ja, eta, ba, zafela itzeko nozana mazela, ba, bueno, ba, kai, betiko bizitzako kai tratzen dertalaz edutuko ja, ba, bilurraaz, egit jaz, nega arras da bizitzan sorokorrian, ezta? Ba hori, ba gure gonbita bihar ostialean, bat utzu azaltzeko. Zapaturako ze proposatuko du. Ze sarautzen da ba ekitaldi, kirol ekitaldi nagusia. Ja. Baina, bueno, ez hor, da oso oso naturala eh? hon, hori hori ikusta juti da. Zer ikusta juti da? Ah, Tria ploia ikusta juti da. I tía vas a ca ba gutak tarterat 3 Udi sare tresengoge. I here yes, sí. Todo ese sí oyes. Here yes da. Pues ya corre igual se lame, me caneca, me Ahí, orte, orte, orte Ba, orte, disarretorbede Ligor, arraso de la matriz Espera leja unari Sabes que te ha traído Orlelako fama, ta sea, ta dukita sea, no Se ha tic estu Apartado, o sea En Enrico Ibat Está, a que ya va iduko edoteka, olako triatu zabuzko dugu beste lautmit <usurrua> 8. Julia no fiko <todito> edo bat ganilleta eta horiak ninerizatik, bera ze gukatu <conception> edo. Unduя, asuntuak gitzeek... lizak gé ikerni da, igitezi patri pineu. Eta ahead Xiaomi animatiz egun biri, rekatzea... Está la bolsa mercajuela, así que te la cargo. Ahíendo ya ahora voy a intentar que te hagas encargado. poteatzen, ikusten gehi poteatzen, ¿eh? Normal en, ¿eh? Oico ese también. Ba, ¿eh? Bueno, se ve sábado que no es bueno pa. Ven a ver joder los carros. Vaya picha, ne, un pichado, ne, si era prole de toda esta gente, hola. Pasatxia, hori guztiak eta ba, etzi dizen oso un mano eta ordutegiak baldak, baldak hisuen, zeru dan astea. Hura gauden astea. Horria, azkenen urteetan ziati ditugu arratzaldetan. Joia, ne. Betide ja rutada ne. Ba, ba, arratsa lia harki baina, bueno, beha txitan bat ikan horre ditu. Esatu jo, lako, lenguan tipe bat egitzen ziren, eta esatu ziren, gortzona batek, gretien ematu ditu, nortuak arratsaldeko ditu. Hale, egitea, rendimendo hundi jona, arratsaldeko, iriretetik, zeira ubituartuena. Girola iten. Girola. Bai, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Eta bala horretik, azkarroi listak Eta right. ratzaldien ditu lindia Horretik bat, Xina Olimpiaetan da ditu kalkulatzen Naiz jarri da izan ditu Baina hor problema zeuse, Europa Rock uh -huh. Eta konsumintza joan abuzeak Eta segunetan ez ditu izkiren Proba, ba, eguaz Kesto ondesfasa kine, ikusuko izkira Pezatza leki, ba, izoko Bostetan, metro otro Finala, o Tana chino ganea Kuarreka hor <coughs> <coughs> No e... da nagusi da 98 dela. Lan nagusia Mikel Ilustratuak. Osea, beste ese proposatzaisua, eh. Ikan de ha pasado baito. Ikan duen se. Iban duen, bueno, festa duten zio, ha bai. Baina la misma tarratza de buka uan duen Horroa digan de paxabaseko horria Festa... <haz -se> festa. <haz -se> festa. <haz -se> Zorosa horren muntago dutela Música elektrolikoko Kapa, atzuko, rabe batzuko, etzeketxat Hori... Noiten foran bat eginak urriat Bestela, men ikusten unig, Ibarrako gazte festak ere izango gala Guna eukera izango gala Ba, eta era gaurko festetarako jote gore, ni ezta egiten naio. Hor olimpiada Olimpiada Chinandet dute, eh. Ezio are. Bueno, baina esaten ere ginean aukera herrikoia. Aurrera herrikoian, eh, alde. Arraso. Arraso gaurtan da. Bueno, ba joan gaite zen astelenea, ze astelena gore beste proposamen interesari batzuk da euskao. Esatakoa, bilbogo, kafean txoketan, ten idaz luma 2017 omenaren sari banak izango ya Eta ez dakizuek sep ezte zer proposatu nahezu Kostelera Kostelera Kostelera Blokeatuta Astartia? Astartia Azte astele. denian ajeuna eki Eta ja festa, ya, ja, kasteia Euskal Herri osuan San Antonio Jokin bandera zua Urki holan eki Arreta, aberta, aberta, aberta Hori soltotan atzako, eh <girik> Ba, joan gaitesen azte artea Baina azte arteetako plana ba, Beti betiko, eh, azkenetakoa Bese la Ez alzituko un blog eta fotolog eta bukene guztiet eta visite bueno, diteko gomendatze doi eta, edo, loko dutzen maure, la prasta sarriak, nozze, estela, ba da gure marka guztia, borren atzioan idonea guztia motibatzeko, ez da. Uri, aztartako, beste sarri da profusatuninazioen aztartako. Azte azkeno, ez dela, bat pelikula bat ikustua, jurti da gomendatze doi, atzo, ez pelikula bat du bine, eta, bueno, gomendatze pelikula bat principal y lucegenen, sientes que el diablo sepa que hayas muerto, que estés muerto o en la comat, en la película Indiana Jones y sismoz cojones. Ahora este también, ya ya. Vale, y pues qué efecto de morro iba, Indiana Jones y sismoz cojones. Y una Ju me sí gusta. Eh Eh, la música no lo bueno, ya que música está acá en un buen jartzeko Alare digitalización igual, asuntiva ginga, latigua que eso me indio, osata igual a te atras Ezo mendio... Hora, nesta ikusi mendioa? Hora, ete, jo nien ediat, ikustu da. Oie, bere, propazoleo dagoa. Lengu zo txikiak ikumono. <risa> Eskotik aldeta. <risa> ba, bueno, haukera horire hortak azue, eta bestela ba, beste pelikulamat ikusteko ere, ba, ba, bueno, ez da esken... Arratzaleta hiluntzeetan, ba, eh, zinemak, niko guntzaak batei gala, eta, bueno, ba, bat ikustio, ba, beti izate labera esgarreta. Eta, oztago zer? Oztago oztagunian... Behatzetik amarekara, arraio denean zutia, eh? hori guk beti proposatzen yeah. hona feuna... Nik, bat, deneia, arrenobatzere proposatzen, deneia, bai kadeukauta da, kadeukauta da, kadeukauta da, deneia <laughs> Proposatu honik, inberdiatzen <arribein ya. mumbles> zentzatzen Ba, guaina gozea, kadeukatu ja Nik kadeukauta sekat, deneia Ba, scaste, ba. ba, ba, ba, ba, ba, ba Ik, balagak, deneia Zatela Oise, da. Kato. Ya acabo contado. Cagootas irikita. Erditik irikita Ze bai poszera. Ze bai hori. Ez dizapelez, aldatu eta giza. Ibanea orogan, da aurreko urteko ez ezmaila porria nola. Dana elektroniko motz jetena. Oro edoraka gakoota. Ba, lapurtun txitzeten Man txitzeten berro ja, baina ah, kabuk zidatia ah, ja, aurrekoan berdina Bale, ah, eh. ah, bale <gülüyor> Erdan berro, <gülüyor> urtebetien bi aldiz jeneru ja, bari, bat, polizia ganea Zintxarpe garen hartzea eta atzmarkak guztea, eta bako nago ian Eta duxe, gure Gaurko Arraio Auneako ba, agenda proposamena ba, Dizua, azte dazte da dut proposatze dut ba, gauza bat baina boiago Aztere, aztere, da, nuken, egunen zegun zegun zegun, eta bo, izan, nola, gaurkoa, e, izketan jarraitzia tokatzeko gaurkoa da, gizu, tetabrik ez dekoratutako arraio denea dela, eta tetabrik ez dugei gala zurrut eta zurrut. Da, zertako? Ez Moskortzeko gure intentzioa ez, eta gure intentzioa da? Hor gazboa, kas Ibe, inpensio da egiteak ez a tia Aia, aia, egiteak ez eta Programa guztia no zarrig, egiteak ez aten eia, ez? Eh, egiteak ez ari Egiteak ere, disimuli gabeiko egiteak ordean Baleno, ez da proposatu du ia, ia, aso egitezen kontatzen Ba, horreita mar, segundu gara Egiteak kontatzen hasi goga Ze, nik momentu eta emberaz Te entra trae guerra de carga la besteta bat. Ya ja, gusto de arriba se cae todavía en el a estar será que -se hacen allá, vemos la cha, <risa> ahorraí, mira, lista, listo, casi ya. Ya